Si està congelat. No hi ha res a fer, s'ha podrit. Ara és un cultiu de bacteris. L'he guardat massa temps. L'haurem de llançar. Ah, ah, ah, ah, ah. No te'l mengis, que vols agafar el tifus o què? Què? Enxamparàs aquest que castafadones? Encara no ho sé. Que no em vas dir que era un peix gros? És un peixet petit. Segur que l'espai que es nega sortir a caçar-lo. Aquesta nit, vu pes. Miraré de casar-lo tot sol. Deu ser broma, no? Ah. Mm. Deixa'm morir en pau. M. Mm. Ah, no pudor! Mm. En comptes de donar-te menjar de llauna, en Jet t'hauria de fer fer règim. Saps què, Ayn? Eh? T'assembles a una persona que vaig conèixer fa temps. L'home de les celles esclarissades. Ets clavat en Winni Hargas Matsumoto. Vés a saber per què me n'he recordat precisament ara. Et ve de gust escoltar una història, Ayn? Eh? La meva. No. La divertida Valentine. Infermera Manry, la pacient ha tornat a la vida. Els sensors detecten activitat nerviosa. No deu pas haver envellit massa, infermera? No, al contrari, doctor. Tot sembla correcte. No veig seqüeles de la hibernació. Temperatura basal normal. Que em sent! Eo! Eo! Sóc el doctor Batkes, l'home que ha dormit més persones de la història. No ha sentit a parlar de mi? Fa temps vaig ser alcohòlic, però aquell Batkes dorm la mona. Ha entès el joc de paraules? Bé, ara obri la boca. Mm -hmm. Perfecte, cap mena d'olceració. Les mucoses estan bé. No és gaire freqüent que algú surti de la hibernació en tan bona forma. Només ens queda el problema burocràtic. 500.000 urons anuals per 514 anys més els interessos... A, a quant puja? Si contem els 5 milions de les taxes de tramitació, la senyoreta deu uns 300 milions d'urons. Bé, quan hagi pagat aquesta quantitat quedarà en llibertat, Tantesos? Gens ni mica. Perfecte, així doncs... Que, què ha dit? On sóc? Qui sóc? Què hi faig aquí? Ha, ha, ha, ha, ha! Infermera Manry! És veritat. Pateix amnèsia, doctor. Encantat, Whitney Hargues Matsumoto, advocat. Un advocat? M'envia la companyia d'assegurances totes perquè esbrini unes quantes coses del seu passat, senyoreta... Faye Valentine. Faye? És així com em dic? Un nom ben bonic, no troba? I molt poc corrent, a més Gràcies Com va de memòria? Reconeix els objectes? Onda. Allò és un televisor, allò un gerro i això és un telèfon mòbil Ja veu que em recordo de tot, de tot excepte del meu passat Me'n faig càrrec Què més vol? Segons consta l'informe, quan vostè tenia 20 anys Vull dir, en la seva existència anterior va patir un accident molt greu Un accident? Tan greu que la medicina d'aleshores semblava incapaç de salvar-la però si no tinc absolutament res, ni el més mínim copet, quant temps fa exactament? Li parlo de fa 514 anys. Oh. Ha arribat fins als nostres dies gràcies a la criogènia, dit d'una altra manera, la van hivernar. Només ara els grans avenços de la ciència mèdica han permès despertar-la com el conte de la l'abella dorment del bosc. Que em pren el pèl. Aquesta impressió li faig? No. És un malson. Eh? Potser li costarà de creure, però som a l'any 2518. Això no és un televisor, sinó una rentadora escèptica. Això no és un gerro, sinó un ambientador. I això no és un telèfon mòbil, sinó un termòmetre. S'introdueix el sensor... I... Introdueix-te l'onet cap que et penses que sóc tan ingenua per empassar-me tot... Temperatura 34,5. Pols cardíac 54. Pressió mínima 40. Encara és baixa. Un moment. La seva memòria és de quan els telèfons mòbils tenien aquesta forma, més o menys. Molt bé! A veure, set ciències, qui sóc? A què em dedicava abans de l'accident? Calmis. Si s'altera així, es podria... Què? Què més em podria passar? Es podria desmaiar. Valentany! Esperis! Deixa'm en pau! Així no solucionarà res! Així no arribarà lloc. No aconseguiré pagar els 300 milions. Fer-me tornar a la vida sense demanar-me permís i voler que pagui el compte és una porcada. No sé qui sóc, estic sola. Com me'n sortiré? Quin futur m'espera? Pel que fa al deute, hi trobarem una solució. L'ajudaré en tot el que pugui. Pel que fa a la seva memòria, aviat es recordarà de tot. I potser algun dia trobarà l'home de la seva vida. I això, què és? El clatell? És el meu codi d'identificació personal. equivalent als antics carnets d'identitat. És molt trist saber que ningú no et reconeixerà. Sometimes I think Oh yes, I'd move to where all the shooting stars are gone With all of our wishes How could they bear, oh no To carry around the stupid human hopes So I'm gonna hell I will give Give me a key to lock the door to the secret paradise There are so many queuing up and I won't let them in Look at them, they are cheeky, they are never worthy to be safe Lay your heart, lay your soul upon, upon my magic carpet i aquests? Són els teus creditors, la companyia asseguradora. S'impacienta. Què fem? Si continuem així, ens atraparem. Baixa i amaga't. I tu? Ja m'espavilaré. Els diré que he hagut d'anar al metge. Digue'm per què m'ajudes, Whitney? perquè el príncep ha de protegir l'Avella Durment, oi? No! Acabava de canviar el testament. He parlat amb el seu notari. Si li passava res, tot el seu patrimoni havia de ser per vostè. Felicitats! Vostè és l'hereva universal. Una sorpresa agradable, oi? En Winnie va fer... En Winnie va fer això per mi! Això me trisposi el dit aquí. Què són tots aquests números vermells? Es veu que amb el patrimoni també ha heretat tots els deutes. Deutes? Mm... mm. Però no mena de broma és, això? Ben mirat, vaig ser una desagraïda. Aquell home va sacrificar la seva vida per salvar-me. A més, els seus deutes, comparats amb els meus, eren una misèria. Hi ha hagut nits que he perdut més calés al casino. No em diguis que ho has sentit tot. Una història molt conmovedora. Aquell paio es deu estar regirant a la tomba. Vaig fugir per no pagar els seus deutes. Què volies que fes? Era una situació insostenible. Tu sempre vas a la teva. L'edat no ens fa més sensats, sinó més egoistes. Aleshores, el teu passat és una bola. No em diguis que també vas inventar la història que ens vas explicar. No us he dit mai cap mentida. És que no en sé res del meu passat. Tu no t'imagines què vol dir això. Ens he de tornar! Us presento el famós Madame Killer, especialista en serronar vidues riques. Ja ha gent per Ja veieu que m'espavilo prou i capturo tot sol les meves preses. Aquí en teniu la prova. Whitney Hargues. Matsumoto. Hola, fei. Ens tornem a trobar. Mira que ve de marxar per deixar-los per parlar sols. Qui és aquest? Diguem que són vells amics. Un altre dels seus examants? Un ex-col·lega, principalment. Per ser que ets mort, estàs en plena forma. Modius per l'obesitat? Molt graciosa. Estic esperant una explicació. Va ser ben senzill. Només va caldre injectar-me greix sintètic. Va ser de seguida... De... Això no m'interessa. Han passat tres anys, però continues igual d'atractiva que sempre. No t'hi esforcis. És així com pensaves refer la vida? Volia començar des del començament. Un canvi d'aires. Enganyant pobres dones soles? És millor ser caçador de recompenses? Estem empadats. Tots éreu còmplices? El doctor Vacas no em va deixar altre rebei. Depenia completament d'ell, saps què? El teu amic potser m'ha fet un favor. M'agradaria molt que fossis tu mateixa qui em lliurés a la policia, fei. Hem fet bé de deixar lo sols. Què passa? Està gelós? Penso en els diners. Em fa poc els deixi escapar. Els diners són l'única cosa important per tu. Coneixent la Fay, posaria-la amb el foc que amb la primera paraula dolça del seu ex li caurà als peus. Seria il·lògic. Les dones no han estat mai lògiques. Per fi tinc algú amb qui jugar! Ens han contactat vostès? Sí, els hem de lliurar un delinqüent. Molt bé. A gent procedeixi a atracar. Sí, doctor. Ha estat un plaer veure't per última vegada. Et trobaré a faltar. Així, no. No ho facis, Fei! He de pagar el meu deute amb la justícia! No es pot jugar amb foc. L'ha deixat anar. Potser fugen junts. Què t'hi jugues? Sis a 4 que fugen. <ríe> mou <-te>, Spike! <ríe> Què et penses que faig? Escolta, Feri, per molt que em pennis, aquí dins no hi cabo. Calla! Vinga, amaga la panxa! és un esport Espera't! No el tancareu a la presó! Com pot fugir amb un paio així? En Jet s'ha guanyat la recompensa, fei! Hey! M'és igual a mi, aquest home té un deute amb mi i tinc tots els drets sobre ell, o sigui que deixa'm en pau! Tot un exemple de lògica femenina. Però això és increïble, el penses deixar escapar. Deixa'm sortir d'aquí! Ja és a bord? A tu què et sembla? Ai! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Gràcies, senyor policia. Ha estat un plaer. Cap on vas? Què em penses fer de mi? Digue'm la veritat. Què? Vull que m'expliquis per què em van hivernar. Quins són per tu els límits de la realitat? Però què els passa? No deus pas voler que t'espatlli la nau. T'agrada fer te el dur, eh? A tu també, Fei. No! Ah. Ah. Ah. Ah. Quina manera de perdre el temps. Qui sóc? Estàs segura que vols conèixer el teu passat? Estàs disposada a enfrontar-te al teu jo autèntic? Fa anys. Vaja. Eh? Doncs la veritat és que no sé gaire res. Som fill de... Qui sóc? D'on vinc? Cap on vaig? Són preguntes que l'home es fa com a mínim una vegada a la vida. Qui parla? Tot això ens ho preguntem des de l'adolescència. Però quan ens fem adults ja no tenim gaire temps per fer-ho. Eh? Aquesta veu em sona molt. Ens reconeixes, Fei? Hola! Hola! Ah! Són el doctor i la infermera Manri. Sí, això sembla... Escolta, però que no m'has dit que s'havia mort... No meus bé, no ho he dit pas... Creus que algun dia pararàs de dir mentides? No, escolta, de debò... Demà... veritat que et va nivernar. Uh -huh. Això no és mentida, t'ho asseguro. Què? Què més en sap vostè? He mirat de recordar-me'n, però... El nom de Valentine te'l vaig posar jo. Oh, era la meva cançó preferida. Amb l'accident del portal, es van perdre totes la... les teves dades. Però no sé qui va donar l'ordre a hivernar -te. Fa 514 anys. Que no era una nau de la policia. Patrulla no identificada, aquí ah. va d'ETA 124. Comuniqueu de quin sector sou. Repeteixo, aquí va 124, del districte solar. Identifiqueu-vos. Doctor, proposo que marxem aviat o això s'acabarà malament. Ah. És una autèntica llàstima gent, però valdrà més que abandonem. Sí, valdrà més. Adéu, Whitney! Cuida't, nano! Ja ens veurem! Ei, però... cosí, no em deixis aquí, no em deixis! És el teu cosí? Oh... Ah... Mmm... Canvia't d'idea, et lliuraré. Així m'agrada. Mira, Whitney, no t'enfadis. És el càstig just per haver-me dit tantes mentides. Entre tantes boles hi ha una veritat. Mm? Em vaig enamorar bojament de tu. Com el príncep de la vella durment. Oh? No, no és veritat. És una altra mentida. Estaves disposat a fer-me un petó per despertar-me? Pots estar segura que sí No deu ser que estaves gelós? Renoi, tens el cor de pedra Potser és per això que mai no arribaré a conèixer el meu passat Tampoc no és tan important Ah, oh, no? Per tu no, és clar perquè en tens un Has de mirar endavant, cap al futur oh. I això què és? La teva part la recompensa era de 19.800 orons. 19.800? Era un peixet, allò més insignificant. <fixi> un moment, que no n'eren 198.000. Que n'arribo a ser de burro i vaig veure un zero de més. La L'Avella Dorment 手とだけ君はあまりにも時はすぎてしまったまだ心の底を癒せずまま風が吹い<音楽> 壮絶街のカウボーイビバップははっきり言ってくらい。さして重い出でくるのはいいとしこいた。アセクサよどくばがり。いいだがないが地味だ。子供は見ない方がいいだろう。女性もよした方がいい。それに若い男も見ない方が賢明だ。地街ブラックドックスレナーで。おやしだけは見てくれ。